защото никой не е свободен, докато други са потиснати. Това предаване е посветено на свободата. На пълната свобода. Добре дошли в съзнание. Сеялам алейкум! Здравейте, братя и сестри! Ел Фригано на микрофона. Тук съм вашия домакин на кръглата маса и моите добри приятелчета, Симеца и господин Морсалски, Те са тук до мен. Здрасти здрасти. здрасти, здрасти. А, така, здрасти, пичове. Та, така, дойде време за втория епизод. Подготвили сме се тук, въоръжили сме се с едни книги, с едни писания, с едни неща. Сега направо ще ви размажем съзнанията. <laughs> да. Това ни е второто предаване, където ще продължим започнатото от предния път. Първоначално ще направим една ретроспекция да кажем какво беше споменато в първото предаване накратко. Накратко започнахме темата за истината, какво е истината и истината както казах това е всичко което е. Всичко което е. Всичко което е било, всичко което се случва сега на линеен времеви план. И всъщност много хора правят грешката да си мислят, че няма истина или че истината е различна за различните хора и че истината се определя от възприятията. А както тогава говорихме, възприятията на човека те са доста ограничени. Зрението е ограничено в даден а, спектър на видимата светлина, слуха е ограничен, примерно знаете кучешките свирки като духнете, нищо не чувате, обаче кучето главата, главата му ще Та... Такива работи говорихме, че всъщност идеята е да не бъдем роби на възприятията си, а да може да минем отвъд тях. Да може да виждаме нещата такива каквито са, доколкото е възможно. Защото в човешко тяло все пак има ограничения, има филтри и темата е доста така философска. Лаутза бях казал преди ще кажа и сега, ще кажа и другия път. Истината, която може да се каже с думи, не е истината. Затова ще си правим вятър на устата и се надявам да ви е кеф, да така, това вятър да ви лъхне и вас, да се забавлявате с нас. Да. А, какво друго? Освен истината, ние започнахме да разгъваме а, темата за съзнанието. Какво е съзнанието? Най-краткото определение за съзнание и най-точното за мен, това е способността ни да може да разпознаваме модели и смисли на дадени процеси и неща, които се случват както вътре в нас самите, така и в света, в който живеем, в нашата обител. И споменахме за древните окултни знания, които са два клона, малката аркана и голямата аркана. Знанието за микрокосмоса, то е знанието за нас, за това как функционираме ние на физическо, психическо, емоционално ниво и знанията за Вселената, голямата аркана, макрокосмоса. Това са знанията за природните закони, за вселенските закони, за начина по който функционира всичкото. И всъщност идеята е на един древен гръцки храм, орфейски Оруфей, или аз не знам, надписа е гласял. Опознай себе си, за да опознаеш вселената и боговете. Затова това е най-важното нещо, което ние като така, духовни аспиранти, ако мога така да се изразя, трябва да направим. Да опознаем себе си, защото има определена част от населението, много малка част, тъмните магиосници, ако мога така да ги нарека, които са направили заклинания на цялата планета и това са хората, имащи знанието за това как функционира психиката на човек и те много умело я използват много умело използват тая информация, за да манипулират съзнанията, да ви вкарат съзнанието в котия, където да бъде ограничено и всъщност идеята е да излезем от котията. И какво от друго искам да ви кажа? За миналия път това беше общо взето. Сега направо подхващаме играта и ще продължиме да разглеждаме други аспекти, моменти за съзнанието. Бях казал, че съзнанието има три аспекта. Мисъл, емоция и действие. Това е светата троица, ако мога така да се изразя, като мисълта. С тя е породена от ума. Тя съответства на божествения баща. Така от те, да кажем, религиозните писания, нали? Това е божествения баща, създателя, ума, мисълта. Всичко започва с мисъл. Мислите пораждат дадени емоции. Това е нашия вътрешен аспект на съзнанието, вътрешното проявление, ин аспекта. След малко ще се занимаем много по-подробно с ин и ян аспектите на съзнанието, но за Света Троица, значи, емоциите, това, е, това са вътрешните аспекти, вътрешните проявления на съзнанието. Това е, така ако мога да се изразя, божественото, свещеното женско начало. Това е светия дух от религиозните текстове за Света Троица. И третия аспект, това са нашите действия, които се пораждат съответно от мислите и емоциите. Действията... Те са телесни проявления, това е външния израз на съзнанието, т.е. това е нашия ян аспект на съзнанието и съответства един вид на божествения син. Та. Материализация на съзнанието. Точно така. Мисъл, емоция, действие. И когато те три неща бъдат балансирани, получава се реализация на физически план. Много хора нали, говорят за силата на мисълта, че само с мисъл, постигаш разни работи, Бай Цанко беше казал, че с мисъл не може да си отвориш буркана, освен ако не стане земетресение и той не падне на земята. Много малко вероятно, пичуе. Та, да. Споменахме две думички, ин и ян. За повечето от вас, предполагам, това са доста познати термини, но нека сега да внесеме малко светлина от нас по тази тема. Като ин и ян, това са две полярни енергии. В даоизма дао, това е всичко, което е. Дао е истината хора. И наистина е трудно да се опише истината с думи. Това е нещо, което се усеща, което се изживява. Та, символа на далоизма... Всички сте го виждали, даже е ден на новогодишното парти, гледам там едно момиченце на една приятелка дъщерята, имаше накитник и, и ниян. я питах какво е това и тя вика доброто и злото. Горе, да. Долу. Е, долу, горе, сега ще ги разисстваме тези е неща. Символа на дао всъщност е един кръг, който е разделен с една крива, формираща две завихрения приличащи на, на риби. Две преплетени риби, един вид. Едната риба е черна, другата е бяла. Като в черната риба има една малка бяла точка, а в бялата риба има една малка черна точка. Това представлява символа. Всички сте го виждали. Ако не сте, напишете някъде в някоя търсачка и ще видите как изглежда. Та. Идеята каква е кръгът? Това е символа на цялото на цялото съществуване, на цялото <съща> това, което е наистината за символа бих добавил още, че в западната философия са го прекръстили и, го... и се използва термина инияна, самия символ са има наименование, кое... е който е тай дзиту или тай се чете какво значи тай джи Ами не съм сигурен в превод. не мога да си го преведа но мисля, че е от а, китайски 100% трябва да е от китайски братко да. древните Тей китайци Българския са го проименували с мартинцата и към бяха те пи жуипенда бяло и, и, и червено <laughs> така, идеята е тези две завихрения, които се получават двете риби, така да ги нарека а, това са двете полярни енергии ин и ян Като това са два аспекта на съзнанието и те имат определени характеристики, определени качества и определени проявления, разбира се, на физически план. В а, Китай, всъщност, под Ян се е разбирало южния склон на планината, а под Ин се е разбирало северния склон на планината. И съответно, и, съ, съответно тези енергии носят дадените качества, като Ян. Това е... А, мъжката слънчева съзидателна енергия. Южният склон, както знаете, той е осветен, той е светъл, той е топъл. Другото, което е характерно за Ян енергията е, че тя е аналитична, тя е по-доминираща, тя е сътворяваща, тя е на моменти агресивна. Докато ин енергията е обратното. Северният склон на планината, той е винаги сенчест, той е винаги по-тъмен, винаги по-хладен и съответно ин енергията има тези качества. Тя е тъмна, тя е студена, тя е по-така, тя е ин, интровертна. Това е вътрешното, женското начало, така, ако мога да го кажа. Женската енергия. И съответно, тя е по-пасивна. Зато какъв е феминистките ще нападнат? феминистките, нека да са балансират, да си балансират и Ян енергиите ще поговорим, това е много интересна тема точно за съответните проявления на тези енергии в човека но накратко накратко ще ви кажа ян, както казах ян е слънчево мъжко, активно, аналитично доминиращо то е предимно ориентирано към лявото мозъчно полукълбо и съответства на дясната част от тялото. Докато Ин, това е лунното, женското, пасивното, интуитивното, подчиняващото се, то съответства на дясното мозъчно полукълбо и съответно на лявата част на тялото. И е от изключително значение тези енергии да бъдат в балансирани пропорции за да не се получат дисбаланси. Балансът хора е в основата на на всичко. На щастливото и така как да го кажа... Ключа към истината, към баланса. Клю, ключа към истината. Защото а, нали, казваме мъжко-женско, но вие видяхте, а, видяхте, всъщност чухте, не сте видяли. <сък> видяхте, че в чухте, че в а, едната рибка има едно око. Една малка точка от другата полярна енергия. И това а, води до мисълта, че колкото и много да затънете в едната енергия, то тя винаги съдържа семенцето на нейната противоположна енергия. Винаги в Ян има малко Ин и в Ин има малко Ян. И... Точно тук е идеята, защото много хора си мислят, че те са две различни неща. Тук направо изстрелваме предаването извън м платформата на дуалността. Той там е идеята. Идеята е да минеме отвъд отвъд дуалността, за да можем да видиме нещата в тяхната пълнота, в тяхната цялостност. Много различни така окултни, мистерийни училища, школи, те се стремяли точно това. Ако сте чели и сте се интересували, примерно, от масонство, има една много интересна картина, която представлява един а, шахматен пот, Двете кули, хуакини, власима и трета кула и една стълба нагоре. Та, дуалната платформа, чисто земното проявление, чисто всичко физическо, материално, то е на земята. Черно и бяло. Черно и бяло. А целта по принцип на духовния аспирант е да се качи по стълбата нагоре. Нагоре към светлината, за да може да види пълнотата и цялостта. Само да кажа, да, е сега тук единия колега вдигна ръка, извинявам се, така... Ще му обръжим ръцете за другия път. Другия път, много жестикулирам, но това е положението. Айде, забравих си мисълта. Я кажи ти какво е мъщната Аз да каза, че твърди се, че западните хора възприемат като ин като нещо, като взаимно отричаще се. А, източните хора възприемат Ин и Ян като взаимно допълващи се неща. Че едното не отрича другото, а са две неща, които не могат едно без друго и дори е спорно дали са две различни неща или. -то, точно това е, да, точно това е, и аз исках да кажа, че това всъщност не са две различни неща. Ин и Ян, те са еднакви по своята природа, но са различни по своя характер, по своята степен. Много интересна аналогия може да направиме с а, тъмното и светлото. Всъщност, има само светлинна енергия. Светлинна енергия в различна степен. Ако е много висока светлинната енергия, то е светло. Ако е много малка, то е тъмно. Тъмното е липса на Тъмното, Светлена. всъщност, е... То липса на светлина може да се каже, така беше казал там Айнштайн, мисля, че бяхме чели нещо, където нали, в, в, в университета, къде професора да. се опитвал да ги убеди, че всъщност доброто и злото е било създадено от Бога, защото Бога е създал всичко и някакви такива неща обаче, знаете ли е тази история? Не! Не. Историята е интересна. Някакъв чичка професор е, пита там хората Добре, сега нали, Бог е създал доброто, ами кой е създал злото? Нали, всичко е създадено от Бога. И всъщност, логически следва, че Бог е създал злото. И... Аз лично споделям това мнение. Защото Първоисточника е създал всичко. А, добро, лошо това, сега какво става? Айнщайн му е влязал с контра и е казал, така е. Обаче, светлината, ти виждаш светлина. Нали, има светло и тъмно. И той е казал, да, има светло и тъмно. му казал, не бе пич, има само светлинна енергия. И тя е в различна степен. И отсъствието на светлина, всъщност, ние възприеме като тъмнина. Същото е и с другите неща. Със всичко е така. И... Тук е въпроса, това предаване може би ще създаде много повече въпроси, отколкото отговори. Защото в момента и ние си блъскаме главите, даже оня е ден, като говорихме по тая тема, направо мозъка ми така се изкриви, щеше ще да се пръсне Симе за дето говори за жабата в предното предаване, как съзнанието и като не е достатъчно голямо и като види истината и буф, експлодира и при мен се получи така, защото, окей, okay, Ин и Ян две противоположности. Западният свят, както вика ще те ги казват се едно са две различни неща, борещи се едно срещу друго, а всъщност те са като монетата. Те са планината, както ви казах. Единият склон на планината и другия. Няма само един склон планината. Не може да съществува. Не може. Няма да има планина. И всъщност това е идеята на всичко. Че ние в този дуален свят, в който съществуваме, ние чрез противополо, чрез контраста опознаваме света. Защото ако нямаше контраст, то тогава ние не бихме го усетили. Няма да оценим да, света без да имаме това. Да, няма просто... Няма, ако има само светлина, то тогава тя няма да се казва светлина, то тогава то ще си е просто... то просто ще е такова каквото е. Няма да има нужда от дефиниция, защото ние сме а, дефинирали светлината а, спрямо нейната връзка с тъмнината. И всъщност цялото съществуване се основава на една взаимовръзка. Едното без другото не може. А всъщност идеята е, че едното и другото са едно цяло. Както ви казах, ин и ян те са, разли... те са еднакви по природа Но различни по степен Топлото и студеното Има само топлинна енергия Както Айнщайн примерно нали, говори а, Студеното е отсъствие на топлина Но ин ян символа Както ви казах а, е. Едната полярност винаги съдържа Малка част от другата полярност Студа всъщност е Много ниска степен на топлинна енергия Много ниска Но не я е, има тя винаги е там. Да, твърдото и мекото. Не бихме усетили твърдото, ако е нямаше, примерно, меката кожа, която да го почувства. И така, високото как, и ниското. Какво ти миналия път за вратата? Че, mm -hmm. че вратата не може без стената. Така, Така е, или цветето и полето. Цветето само по себе си, къде, как ще съществува, ако го няма полето? И всъщност, полето е цветето. И цветето е полето. <сък> <сък> Това са много такива интересни мисли. Това е като ако разгледаме Вселената като една стая с огледала и ние сме в тази стая, ние виждаме безкрайността и себе си в безкрайността. Обаче не може да видиме стаята. Хм, така е. Когато каза, че във всяко ин има и малко ян, във всяко черно има малко бяло, аз бях прочел за половете и за мъже и жената и ин и ян, от, пак от паралелна реалност, за което съм благодарен. И тук съм се записал малко, ако мога да про прочета. За, че половете са характерни само за трета плътност, защото духът е и мъж и жена, защото е част от източника, от цялото. И полове в високите плътности не съществуват. И както за мъжете и жената, жените, основната черта на полярностите е, че всяка иска да доминира над другата. Примерно, ако имаш по-развита е, по Ян ен енергия, тя иска да доминира над Ин и така се нарушава баланса. И за да се предотврати прекалено силното отъжествяване на индивида с настоящия му пол на дадени нива в мъжа е, има вътрешна идентификация с женственост. Е, тази, това проявление Юнг нарича анима. Е, същото проявление в жената, което е, има е, зародено мъжко на, на начало или как, както иде, се нарича анимус. При, при мъжа е Анима, при жената Анимус. То е духовното усещане и идентификация с всички женски инкарнации, които да има този вишаз в момента. В нея се съдържа познато за женското начало, интуитивното разбиране на женственост в им качества, с които е наречена личността. Анимата е важна защита, която предотвратява прекомерното отеждествяване на мъжа с културните мъжки характеристики наложени от настоящото му минало. Среда и образование. Както го има и при жената. Да. Защото е много важно. Нали, културата, обществото ни налагат а, някакви модели, примери как мъжът трябва да е това, да прави това и онова. Точно така. От малки ни А Аз само да допълня нещо, че всъщност се оказва че да ТО от семейство Адамс е минал отвъд То ТО. ТО е всичко, което е. Хора, това е идеята, че всъщност тези енергии, ин и ян, енергиите, те са взаимно борещи се, някои така ги описват, нали, взаимно борещи се една с друга, която едната иска да доминира, над другата, но това е един постоянен танц на промяната. Те така го описват някои философи и мъдреци. Инян символизира точно това цялото, дуалността и съответно постоянната промяна. Защото всичко в Вселената е в постоянен процес на промяна. Няма нищо, което да е постоянно. Единственото постоянно е промяната. Дори Нали? на чисто визуален план някои неща да изглеждат солидни, те всъщност отвътре, те вибрират частиците вътре на по-атомно ниво, какво става? Електроните постоянно се движат, всичко всичко е в постоянна вибрация, постоянно движение постоянна промяна и ние нали сме мъже и сме предимно Ян така ориентирани, би следвало да сме но в нас има и ин енергии. И след малко ще разгледаме точно проявленията на тези две енергии в човешките тела, съответствията им с мозъка и с мозъчните полукълба, ляво и дясно полукълбо, различните дисбаланси, които се получават. Та идеята хора идеята е да опознаем себе си, да можем да балансираме тези полярни енергии за да постигнем баланс. Когато постигнем вътрешен баланс, то нещата ще рефлектират и отвън. А когато не успеем да, да постигнем този вътрешен баланс на тези а, изначални енергии, то тогава външното проявление ще бъде страдание и хаос. Та балансът е в основата на всичко и сега ще ви черпя с една моя песен, която се казва «Баланс» с участието на една много добра певица, моята добра приятелка, Стрела. To enjoy! Форма. Свободен като въздуха не нося униформа Чист като огън изгарям всяка мръсотия. Твърт като земята чука тая тирания Елфигано! Свободен! Осъзнат. Аз съм вечно непокорен като истински пират и плавам смело в океана на живота. А сърцето ми сочи вярната посока към пълна свобода през гъстата мъгла. От възуалната платформа себе си да разбера. Всички хора спят, всеки е в своя сън. Холографска вселена е света отвън. Източникът сам себе си така изжигава. Чрез всички инкарнации, които въплъщава, влиза в роли, слага си различни маски. пълната гама на всички расови окраски. Мъже, жени, деца, хомо, хетероиди. Сценарии различни за отделните души. Съзнание ограничено между сетивата. Амнезия получих, щом се включих в играта. Предизвикателството на живота не е лесно. Но точно заради това е супер интересно. Опит и се учим да живеем, за да можем някой ден себе си да проумеем. Живота. Няма да си сам, що намерил си посока Усещаш се разпран, не е важно <съща> кой, от си Дали животно си или човек си Вдишвам пак, ето, жива съм сърдечен так пропусна се от имен сън, виждам знак изследвам тази виния, когато ме понася Като дайна от мен, вече почна да звъни Иллюзията се разлейва Отваря масочи. очи С усмивка се нося по бурната вода Пълни като цунами Но аз съм на върха Знам трудните моменти Ми помагат да раста Те са истински подарък са моята душа А житейските уродци Усвоявам с лекота Издигам се нагоре По спиралата отвъд Всякаква туалност Вече виждам а света Където тъмни и светли Са вечно във война Те взаимно се цупуват Но са много аужни всеки бори се да вземе лъвския байт, пристрасени към играта да искат тя да няма край но рано или късно ще си кажем беговай, защото след всеки старт винаги има и финал за всеки един дух, който се е осъзнал че без добро няма лошо и без нощ няма ден, за това към баланса, аз съм устремен полярностите дърпат ме наляво и надясно, но в центъра оставам това е моето място, еквилибриум баланс, духовно равновесие е офигано, получих своето back in the game Връщаме се от баланса, малко да се дисбалансираме, защото иначе няма смисъл от това съществуване. А? <съща> <съща> да. Цялостната идея е, че всичко е едно на едно по-високо ниво. Тук, на земната платформа, ние усещаме нещата като различни. И съответствие, както казах, съответно, чрез контраста ние опознаваме нещата. И има ли смисъл тогава да ви говоря за морал? Има ли смисъл да ви говоря за добро и да ви говоря за зло? Защото а, някой ще каже, то това са субективни неща, то няма смисъл, баланс е отвъд тях и, и е вярно. Баланс е отвъд тях, ако си представите един триъгълник, един триъгълник насочен нагоре, единия край на триъгълника, долния да кажем е доброто, другия е злото, баланс е отвъд. А всъщност всичко е едно и много често лошите неща, които не се случват в живота, те имат някаква цел, имат някаква цел да ни научат някакъв урок. Ние сме дошли тук на тази земя точно за това, за да се научим да живеем в баланс да научим някакви уроци. И чрез контрастите, чрез различните неща, които не се случват, ние учим тези уроци. И съответно, страданието понякога е много така ползотворно за духовен напредък. Но е нужно наистина да, да сме будни осъзнати да четем, да мислим да разсъждаваме, да разширяваме съзнанието си за да може да не повтаряме стари грешки да не се блъскаме се в ини и същи стени защото ако не си научим уроците, се ще циклим на едно ниво нужно е разширяване на съзнанието М много е интересно за истината съм говорил преди в някои от моите клипове ако си представите истината като една непрекъсната права Права линия, то различните съзнания, различните хора по различен начин се докосват до истината. Хората с по-низко съзнание, по ниско вибриращо съзнание а, пресичат линията по-нарядко. Представете си една крива, една синусоида, която е с много дълга дължина на вълната, но с много ниска честота на пресичане на правата на истината. А Човек с по-високо вибриращо съзнание, с по-висока частота на вибрация, така да се изразя, пресича линията много по-често, с по-къса дължина на вълната. Вълната е с по-къса дължина, но много по-често пресича тази права. И всъщност, колкото се може повече да втигнем това съзнание на високо, за да видим от високо нещата да ги видим такива каквито са. И когато се слеем с истината, какво ще стане? Една права линия. Тогава може би ще осъзнаем истината. Дали е така, не знам. Но, така, сега, връщаме се в играта. За баланса нещо исках да добавя. Заповядай. Значи, си. Баланса на физическо ниво е действие, което против, противоде... е действие на противодействието. Нали, когато караме колело и се на наляво, ние трябва с тяло да се изолираме надясно, за да запазим да да да баланса. Точно така. А, така ли е при духовния баланс? Ако има някакви действия, които ни изместват от духовния баланс, трябва ли ни да им противодействаме или, увей, да правиме нещата без да правиме действия? Без противодействие. Така, у Вувей, където Цанко го спомена, това е един много интересен принцип в далоизма и превеждат го действие чрез бездействие, но всъщност то не го разбирайте буквално да като мързово, е. не го възприемайте буквално като бездействие. По-скоро това е действие спрямо вътрешната природа, като водата. Да няма съпротивление нещата да, да следвате. Линията на най-малкото съпротивление. То Няма начин да няма съпротивление, но линията на най-малкото съпротивление е всъщност да дадете свободен израз на вътрешната си същност. То това е овей, Да действаш спрямо вътрешната си природа, без да се съпротивляваш на нея. Каквото такова. Но това не означава... Да се пуснеш по течение, защото, нали, има една скандинавска поговорка, само умрялата риба по течението ние сме по течението обаче сме опънали платната и умело управляваме лодката това е мастер клас хора това е мастер клас за духовни аспиранти няма така само някакви то иначе какво? да седнем и нищо да не ни правим цяло живот нали. то всичко uh, Рамана Махарши беше казал uh, всичко е реализирано няма нужда от реализация, всичко е реализирано. И е така, но всеки човек си има някакви вътрешни подтици, вътрешната природа. Слушайте се, слушайте, заслушайте се във вътрешната си природа, какво тя ви казва, какво искате да правите. Но тук е много тънък момента. Нали? Вътрешната природа и насъдените неща културното, социално, политическо, религиозно и каквото и да е там обославяне. Защото, всъщност, ние първите 7 години от живота казват, тогава става най-голямото форматиране, програмиране. Информацията, която влиза тогава, обославя нашите модели на мислене, нашите начини на действие, нашето поведение. И ако искаме да направим някаква промяна, защото много често. Това програмиране е, хора, от толкова много години елита, имаш знанието, така опле кошницата за да запази структурата на властта цяло, за да може да се облагодетелствава лично за сметка на другите. И хората са програмирани да живеят с робски менталитет, затворени в кутии, властта култа към власт, властта, значи това е новата религия, тя е най-силната религия религията към властта и към парите. Това са отделни теми, където ще ги развиеме в бъдеще, но идеята е, че първите 7 години става много силно обуславени и тогава не се е, е, изгражда, така да кажем тая е решетка в съзнанието в ума, чрез която ние мислим действаме и се проявяваме и всъщност вътрешните пориви може да са много приглушени спря заради тази решетка Идеята е ние да, Видимо въд, ви, да видим отвъд видимото, да се гмурнем на дълбоко вътрешния космос, да опознаеме себе си, да видиме откъде се поражда дадено поведение, да не ликуваме симптомите, а направо да действаме към корените на това. И сега нека да приминем към човешкия мозък, защото той е един инструмент, чрез който ние оперираме в тази реалност и я изживяваме. Чрез човешкия мозък ние възприемаме много неща. Сетивата всъщност възприема, човешкия мозък ни придава, така да кажем, усещането за света, нервната система и главно човешкия мозък. Та, човешкия мозък е разделен на няколко части. Ще започна първо от най-древната част – Наричат го рептилския мозък, R-комплекса. Това е мозъчният ствол, който е в основата на мозъка и той е отговорен за нашите физически функции и по-точно за функциите насочени към биологичното ни оцеляване. Това е рептилския мозък. Той го има и при животното, при Да, да, при... то го има при всички. Той е да. рептилски, то го има още при гущерите, <към> да, да. при влечогоподобните. Там идва и името. От там идва и името му. И това е най-древният мозък в устройството на нашия, в да е, структурата на нашия мозък. Рептилския мозък, то отговаря за това, за биологичното оцеляване на индивида. Инстинктивно биологично оцеляване. Следващата част от нашия мозък това е лимбичната система. Лимбичния мозък или бозайническия мозък, който е отговорен за нашите емоционални усещания. С това се занимава лимбичният мозък. Същност, когато изпитваме дадена емоция, лимбичният мозък е направил така, че а, примерно корема ви да се стегне, да ви спре въздуха или да почувствате някаква, някаква друга силна емоция. Той контролира тези процеси и вече неокортекса, това е човешкия мозък. Това са двете полукълба отгоре. Той е съставен точно от две полукълба и това е тази част от мозъка, която ни прави хора тя е отговорна за мислите от по-виш разряд, за разбирането на дадени концептуални идеи. Той е отговорен както за логическите мисли, така и за творческите мисли. Чрез този мозък ние може да смятаме задачи по математика, ние може да... Да свирим, да пишем музика, да рисуваме, да творим, той е отговорен за всички тези неща. И точно това е което ни различава от животните. Та, аналогията, където искам да направя, по-рано като говори за отделните аспекти на съзнанието и за светата троица, всъщност рептилския мозък съответства на бащата създател, така да кажем. Uh, лимбичната система, лимбичният мозък съответства на свещеното женско начало или на светия дух, а неокортекса той съответства на божествения син. Нео. Нео. Новия. Новия. Нео. Матрицата. От матрицата. Нео. Не му е случайно името на Пича, да знаете. <съща> Това е всъщност, което извисява съзнанието. И много е важно. Много е важно сега тук. Да знаеме как действа неокортекса, главно, двете полукълба, с какви функции се занимават и какви проявления се получават, ако се получи даден дисбаланс. Съответно, неокортекса е изграден от ляво и дясно полукълбо. Лявото полукълбо, то съответства на... Ян енергията, ако мога така да се изразя. Лявото полукълбо е отговорно за нашата аналитична мисъл, за логиката, за езика. Чрез лявото полукълбо ние разбираме науката, математиката, всички тея неща. И дясното полукълбо съответно представя нашата ин енергия и това е по-скоро холистичен поглед над нещата. Не е някаква аналитична мисъл, а холистична мисъл. Лявото полу също е отговорно... А, дясното полу извинявам се, то е отговорно за интуицията, за нашата креативност, за изкуството, за музиката. И тези неща е нужно да бъдат в съответния баланс защото ако се получи дисбаланс и примерно едното полукълбо стане прекалено доминиращо и активно тогава има доста неблагоприятни последици и в случая когато се получи дисбаланс на лявото полукълбо тогава се проявява така наречения менталитет на агресора на господаря и Проявления в нашето съществуване са чистия и краен атеизъм, материализъм, науката като религия. Вярваме на всичко, което каже науката, безусловно. безусловно. Затова също се отнася и моралния релативизъм, което ще рече нали, субективен морализъм, че няма истина. Или истината за всеки е различна, съответно, морала за всеки е различен, аз мога да правя каквото сметна за добре. Това е последствие от а, дисбаланс в лявото полукълбо. А, също така, лявото полукълбо, когато е в дисбаланс се появява социален дървинизъм, което идва от Дарвин и всъщност дадена група хора. Oh. <laughs> да, <laughs> дадена група хора да решава. А, по-силните един вид да оцелеят. По-силните, кои са по-силните? Физически по-силните, по-умните? В един момент се получава така, че дадена група хора решава кой ще оцелее. Това всъщност се нарича Евгеника, контрола над гените. Като някои хора казват, нашите гени са по-силни, по-хубави, гените, примерно на бялата раса, рийската раса или някакви други такива глупости, и това е тотален дисбаланс на лявото полукълбо. И всъщност това нещо дисбаланса на лявото полукълбо, той води до тоталитаризъм, до господство, до диктатура. А съответно, дисбалансите в дясното полукълбо създават менталитета на жертва, менталитета на роб. И... Примерно хората, които са с по-активно дясно по те са много вкопчени в религиите, те са перфектните роби, приемат заповеди, приемат заповеди безусловно, починяват се, те имат много ниска себеоценка, считат се за незначителни. И... Това е смисъл, тогава се създава перфектна почва за... Робство. И те двете неща всъщност са свързани хора. Двете неща са свързани, защото а, едното благоприятства другото. Когато се получи прекалена активност в лявото полукълбо, всъщност знаете ли какво става? Лимбичната система изключва. Частично тя изключва и хората не могат да чувстват емоции, затова стават по-така студенокръвни. Действа само рептилския мозък, който е главно насочен към оцеляване, към господство, към доминация. А Съответно, когато действа предимно дясното полукълбо, когато то бъде активирано прекалено силно, то тогава... А... Тогава пък изключва рептилския мозък и ние не може да действаме инстинктивно, не може да се предпазим, да се защитим, да оцелеем. Действаме прекалено емоционално и сме супер склонни към подчинение. Нямаме такава някак... Нямаме воля да действаме. Нямаме воля да действаме. И затова е много важно баланса. Тези енергии и ниян енергиите да бъдат разпределени в правилни пропорции, за да има баланс. Да, относно мозъците. Да, и аз искам да добавя за мозъка нещо. Значи, картата на мултивселената е широко масштабна и необхватна за нас хората, защото ние я е наблюдаваме много отблизко и виждаме само един малък квадрант. Защото я е наблюдаваме точно чрез мозъка. А мозъка е нещо. нещо физическо, което. Колкото и да го трупаме в знание, той има капацитет. А, затова, според мен, за да разберем мултивселената и всичко случващо се около нас, трябва да наблегнем на познанието чрез душата. Защото душата е необятна, тя няма ограничение. Някой ще каже, нали мисълта не е нещо а, физическо. И, както един балон има въздух и не се вижда, този балон има капацитет, може да се напълни с определен, определен количество въздух. Така и мозъка е нещо физическо, което може да се достига едно ниво на запълване и след това се пръска. Главата на жалата експлодира. Ах, напълниха ли ви се Избихме вече жабите Избихме жабите, жаби не останаха хора <laughs> Сега нека да направим една кратка музикална пауза малко да ни се оттърсят главите от толкова много информация По Покофейте с моята любима пънк рок група Тя се казва Spot, и и Guitars are Modern Swords Punk Rock is Modern Bushido Enjoy! If I Вратно в студиото Мили Мой. Welcome, Welcome to the jungle Добре дошли в съзнание. Продължаваме интересните приказки. Поговорихме си тук доста за съзнанието, за мозъка, за различните проявления. Относно полярностите има нещо много важно, което искам да ви кажа. Има две главни движещи сили в Вселената. Едната е силата на любовта. Това е сила, която разширява съзнанието. И като казвам любов, не си представяйте само някаква, примерно романтична любов или майчина любов, приятелска любов. Любовта, Ух, не мога да го изразя с думи, но представете си го така. Това е любовта, която разширява съзнанието. То включва всички тези споменати видове любов и много тях. И нейната привидна противоположност, това е силата на страха. Това е една сила, която ограничава съзнанието. Така си го представете. Ограничава и любовта. А всъщност, а същност, като говорихме нали, за светлинна енергия, за топлинна енергия, има любов, има и липса на любовта. Страха е липсата на любов и сега проявленията, които се получават на материален план, на физическо ниво в нашия живот, когато едната или другата енери... а, сила доминират. Та Когато силата на любовта действа, тогава се появява, така да кажем, желание за знание. Желание за знание, да разшириме познанията си. И това нещо води до... Суверенитет. Личен суверенитет. Да осъзнаете, че вие сте господар на себе си и може да властвате единствено върху себе си. Един вид да кажем, това е вътрешната монархия. Контролът над вашето собствено съзнание. Било то като мисъл, емоция и действие. Суверенитет. Това е вътрешната проява на любовта. А външната проява на любовта. Каква е? Можете ли да отгаднете? Това е всъщност свободата. Това е свободата. Анархия. Без господари. Без външни господари. Вътрешна монархия, външна анархия. Свободата да правите това, което ви идва отвътре с условието. Това условие ли, има свобода? С условието да не нараняваме други, да не пречим на други да правят същото. Та страха Какви са му появленията? Значи, на вътрешно ниво страха води до едно объркване, до едно такова вътрешно противоречие, до конфликт на съзнанието, на тези три нива, където са ум, емоция и действие, примерно. Някои хора може да си мислят и да чувстват едно, обаче като са заплашени от наказание, те действат по друг начин. Карат ги да правят някакви неща. Било държавата, било някакви насилници, било който и да е. Хората тогава са насилени и от страх те, те се подчиняват и са във вътрешен конфликт. Какво става? Вътрешна анархия. Нямат контрол на своите мисли, чувства и действия. И съответно това нещо на външен план се проявява като контрол. Когато, когато някой се страхува, той иска да е сигурен да е сигурен, че нещата ще стават така, както иска нали да се самозапази един вид и той почва да контролира опитва се да се наложи над другите, почва да контролира а контролът води е, до насилие води до насилие и съответно до хаос и до робство това са външните проявления на силата на страха затова нека избереме любовта Peace, and sisters. <laughs> То, много е важно да се запитаме къде сме ние и къде искаме да отидем. Да видиме какво е нашето знание за света и историята като цяло. Какво се случва в този свят. От какви сили е движен този свят. И да видиме какъв е нашия светоглед. Светогледани. Защото някои хора умело се опитват да ни манипулират и да ни променят светогледа. Един позитивен светоглед, това е а, осъзнаване, че ние сме уникални индивиди. Ние сме като капката, която вижда в себе си океана. Ние сме част от океана, но и същевременно сме отделни, имаме уникална индивидуална природа. Всеки от нас е капка. Всеки от нас е капка. Океана. Океана. А, е в океана. Ако ни е множество от капки. Множество от капки. Така че много е хубаво да имаме по-такава позитивен светоглед, да виждаме да виждаме наистина нещата такива, каквито са. Всеки е уникален израз на селената. Алан Уотс, много любим мой така философ, беше казал, че всъщност вселената.. Тя се вижда и възприема чрез нас, чрез нашите очи, чрез нашите уши, се чува сама, чрез нашия нос, се усеща като аромат. Всеки един от нас е отделен аспект на Вселената. И ние сме Вселената, просто отделен аспект, различно проявление на Вселената. И... Така, човешката природа като цяло тя е неутрална. И много хора вярват, че човешката природа е зла. Вижте мизериите, които стават, войните, убийствата, кражбите. Човешката природа сигурно трябва да е зла. И в това се опитват да ни накарат да вярваме коколоводите, които дърпат конците на тая планета. Те искат да насъдят един а, мръсен, отровен светоглед. Първо, а, мръсен от гледна точка на природа. Да кажат, а, хората са... не стават за нищо. Хората са зверове. Хората са зли. Всъщност не са човешката природа като цяло е неутрална и тя се обославя в съответствие е, на средата в която се намира индивида както ви казах, първите 7 години играят основополагаща роля за това как човек ще види себе си, каквото види, той попива от семейство, от средата в която се намира детски градини училища и така нататък каквото вземете, попивате, а какво вземате живеем в една властническа структура, пирамидална структура, където нещата се налагат отгоре на долу, те тъпчат и ти казват ти ще трябва да правиш това и ти в един момент ти го вземаш зададено. Битието определя съзнанието. Така че, Като си сред вълци няма да стане шагне. Точно така е. Това, е. това е много елементарно. Това е като компютъра. Каквото вкараш като информация, такова и ще изкараш. Вкарваш букук, и вкарваш Бокук. Затова е много важен хората, които имат малки деца. Хора, внесете светлина в живота на тези създания. Грижете се, научете ги на истински морални принципи и ценности. нерелигиозни, религиозни, не догматични. Научете ги да се държат добре един с друг. И също така да отстояват себе си. Да отстояват себе си. Много е важно това нещо. Спретим телевизора. Като начало като за начало, да, четете им приказки, вие им разказвайте истории, играйте си с тях, учете ги. Та, не съм много не запознат. Нямаме имаме деца. Ня, Тук никой няма дете. Ама да кажем, да кажем, така го мислим, така го чувстваме, така го виждаме. Та, идеята е, че... Идеята е, че а, тези пичове, които инженерите, социалните инженери, така да ги нарека, те са един вид... Магиосници. И като казах тази дума, сега искам да ви кажа всъщност какво е магия и какво е заклинание, защото има, има малка разлика. Магията е наука и изкуство да, да повлияеш на проявлението на дадена промяна в съответствие с висшата воля. Това е някакъв начин, чрез който ти повлияваш дадено нещо да се случи в съответствие с Висшата воля. Каква е Висшата воля? Значи някой може да я нарекат Божествената воля, някой могат да я нарекат Вселенската воля, някой могат да я нарекат съответствие с Вселенските природни закони. Това е определение, определението за магия, а определението за заклинание, това е... То е същото, то пак е наука и изкуство да повлияеме е проявлението на дадена промяна в съответствие с волята на заклинателя. Правите ли разликата? Първото беше висшата воля, голямата воля, волята с главно В, а второто е малката воля, т.е. егоистичната воля. Да направиш нещо, всъщност то заклинанието и магията не е точно самото ставане на нещото, ами ти повлияваш по някакъв начин, подпомагаш нещо да се случи в съответствие с волята, висшата воля или чисто егоистичната воля. Та, господата Коколоводите са много добри заклинатели, тъмни магиосници, които използват алхимията за свои лични цели. И идеята е, че магията, висшата воля, нейната крайна цел всъщност е недуалност. Недуалност. Днес цял ден говорим за дуалности, за полярности. Това е крайната цел, недуалност. Да може да се издигнем от това базисно... Uh, шахматно съз, съзнание, да минеме отвъд дуалната платформа, за да видиме нещата в тяхната пълнота, да видиме, че uh, бялото и черното е едно, то е едно, че аз и ти също сме едно. На дуален план ние сме различни, ние се усещаме като различни и е така, но всъщност ние сме взаимосвързани и зависим един от друг целта на заклинанието тя всъщност е създаване на опозиция на конфликт, на дуалност и тогава по-лесно могат да се манипулират хората и да се управляват и да си <свят> и кокловолите да си направят света в който искат да живеят това са много такива интересни теми с които ще се занимаваме в бъдеще аз, какво, какво да кажем, е... другия път ще продължа да, раз, да разгъвам тези теми за магиите, за заклинанията, за иллюзиите, които омишлено се създават от тези заклинатели и тъмни магиосници. И това ще го направя с цел, за да може ние да им видим триковете. Когато разбереме триковете на фокусника, той трика вече няма сила върху нас. Затова е много важно да може да разпознаваме методите на манипулация и съответно като знаем методиката, като знаем динамиката на тези процеси, те вече нямат такава сила върху нас. Да ни въртят чълъм, защото... Това е! Пича каза... Чичката смени! <laughs> Пича, да това е! С толкова сме пълнили главите, време е малко... Да симилирате това, което сме наприказвали. Ще завършим с една много красива песен, като един поздрав за новата година. Песента се казва щастие и е на нашия приятел Energy D. Да желаем на всички една будна, силна, пълноценна година. Дълбайте навътре, надълбоко, изследвайте вътрешния космос и бъдете свободни. Адиос! Регесари, регесарки и слушатели на честотите на радио Болярска билка Не, имате невероятната възможност да намерите вългозта да на живота си Като единството, което трябва да направите е да излезете и да се разходите в този прекрасен ден Като не забравяте, или повторимата си ухвитка Знаеш ли, че има някой, който те обича? Искаш ли да разбереш? Не, не, дей отрича очаквай, не планувай а търси И когато го намерим, ще прегърни и целни Радвай се и дори бабите трудни Преходни, но след кошмара пак сме будни Урок след урок енергият поток Знай живота е очите. А че по беди те, за брафин, за страйк Белите тезки ле Стој под при и угледај се Всеки ми бължен, ела с мен да творим утрешният си ден Отновен, извесен, стой далеч от лажа Но ако искаш да га, трябва да изтърпиш държа да. Има пролет, след до есен Винаги смеш ведра в песен Живен борисе до край